Kapitola dvacet Maggavago Stezka magana tangiko setto Satchanang chaturopada Virago setho dhammá nang Dvipadá Ze stezek osmičlená je nejlepší. Spravd? Čtyři pravdy. Bezvášnivost je nejlepší z věcí, z dvounohých bytostí ten, kdo je vidoucí. Verš 274 I v mako nataňo se nasa visudhyá I taň hitumhy patipa Mára tam pamóhna. Jen toto je stezka a není jiné. K očištění vidění po ní postupujte a máru tím oslepte. Verš 275 Etaň hitumhy patipanna duk Kasantan karisata, akatovo maja mago, anja jasala kantanang. Budete-li po ní postupovat, učiníte konec strasti. Ukazuji vám tuto stezku, když jsem poznal, jak vetrhnout šíp strasti. Verse 276 sedmdesát šest. Tumhe hiki tapang a kata rota thagata. Patipanna pamokhanti bandhana. Vy sami musíte horlivě usilovat. Pouze ukazatelé cesty jsou tatágatové. Ti, kdo kráčejí po stesce, se osvobodí v meditačním pohroužení z márových pout. Verš 277 Sabi sankara ani yada jadá paňáje pasaty, adhani bindati duke is makovi všechny formace jsou nestálé, když to někdo moudře nahlédne, tak se odvrátí od utrpení, to je stezka k očištění. Verš 278 Sabby Sankara dukáty Jedá panňá je pasaty. A ta nipindatidu i samago Všechny formace jsou strastné. Když to někdo moudře nahlédne, tak se odvrátí od utrpení. To je stezka k očištění. Verš 279 dhamma anatáty. Jedá paná je pasaty a ta nibinty duky i samako Všechny věci jsou nejá. Když to někdo moudře nahlédne, tak se odvrátí od utrpení, to je stezka k očištění. Verš 280. Nakálam hy Anutahháno, Juvá bali lasy yang upě Sangsan ne sangka pamano kusí to, Panňá je Kdo neusiluje, když je čas k úsilí, byť mladý a silný, oddává se letargii, netečné mysli, líní a ochablí, stezku moudrosti nenalezne. Verš 281 Váčá nurakí manasásu sangvutó, kájí nečená kusalanka. rá. I ty Kdo hlídá svou řeč a ovládá svou mysl, ani tělesně neprospěšné činy nekoná. Nechť tyto tři dráhy jednání očistí a vzbudí v sobě stezku, halásanou vidoucími. Verš 282 dva. Yoga vejjayati bhuri a yoga bhuri sankayor. Etan dvédhá patanyatva bhavá je vybhavá ječe, tathá tá nang vnivé sejja, ya, jathá bhúri pavadhati. Z meditace se rodí vědění, bez meditace vědění zaniká. Tyto dvě cesty pochopiv, k rozvoji a k úpadku, měl by se člověk zařídit tak, aby jeho vědění vzrůstalo. Verš 283. Vanang Čindatamaru Kang, Vanato Džajety Bhajang, Četva Vananče Vanatanče Nibanaho bhikkavo. Houštinu žádostí, Pokácejte, nejen nějaký strom, z této houštiny se rodí strach. Vymítíte-li houštinu i s podrostem, budete mněši oproštění. Verš 284 Jávahy <tějí> Hyvanathó na Čidžaty Anumat tópy narasa nárysu, padibadha manov táva sou, Dokud není vymícen i podrost žádostí, byť nepatrný muže po ženě, jeho mysl je k ní připoutaná jako telesající mléko, ke matce. Verš 285 Učinda sineha Mattano no kumudang sara di kangva panina santi magga mêve nibbanang sugatena desitang. Vymýt sebe lásku, jako bys na podzim vytrhl lilii. Rozvíjej tuto stezku k míru a k odpoutání, kterou vykládá blažený. Verš 286 Idha Vasang Vasy Sámi Idha Hemanta Gimhisu. Itibálovičintíti, antarája nabudžhati. Zde strávím do dešťů, zde zimu, zde léto. Tak uvažuje pošetilec, který nechápe nebezpečí. Verš 287 Tang put pasu sambatang, biasat manasang narang, suttang maho ghow machu je gačaty. Toho, kdo je opojen svými syny a dobytkem, člověka s myslí, tak jako velká povodeň spící vesnici uchvátí a odnese smrt. Verš 288 Nasanti puttá tá ná je napitá nápi bandhvá, nádhypan Ani synové nejsou ochranou, ani otec či jiní blízcí. Koho uchopí ukončitel životů, nemá již ochrany u příbuzných. Verš 289 Itematva sangňatva pandito síl sangvuto. Nibbánagamanang Makan kipamy vavisodhaji. Když pochopil tento důvod, moudrý a ctností ovládaný člověk stezku vedoucí k odpoutání nechť rychle očistí. Z jazyka páli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 DJ Vena Studio. Budeme rádi, pokud tuto nahrávku budete kopírovat a zdarma sdílet.